رحمان الرحیم خطوه بعد في بعض المفسرین فی ذکر بعض الاحاديث الموضوعه فی تفاسیرهم و بعض موضوع حدیث بعض مفسرین ذکر کاین ندوی خطا دیوژنا لام علماء کا د تفسیر هر خبر به دخل کولوان دینه کوي بلکې د مفسرین او اقوال با د محدثین او پمیزان تلئی چې اهل الجرح والتعدیل د بار کسوي ځنی تفسیرونه د ضعیف او د کذابین او منقولوی ل د اختو بعض مفين و خط کلې بعضې مفسیینوفی ذیکیم په سبب د ذکرکوو جوې حیې موضوع في تفاسیې په تفسیونو کې موضوع حی ذکر کړي من غیرې بیاې و بغیر د بیاو د ووضع د لا سیما الحديث المروی خاص کر ا حدیث چې روایت شوی د دوبی ابن کعب رضی الله عنه نا په فضائل القرآن کې سورتا سورتا نواق بالکل موجوده من حواله المفسرین د دې مفسرین نسوک څوک د چي داسې کارونه کوي امام ثعلبی دارنگی واهیدی زمخشری بے زاوی اے نور فنون او کی عالم ده قول می حدیث پر نقد کی دذوی دا مقام د باز خلولو مرتبه پر نو حشر ف او ترکیب او معانیو او کی اپ فلسفه کی او پهل می حدیث کیغه بالکل سوی خالی شوقانی اشهر المصنفات فيه موضوع احاديث و بارہه مشتمل مشهور تصنیفات سی کتاب الموضوعات دی ابن جوزی دے و هو من اقدم ما سنف فی هذا الفن دا داغه چانه دی چې ډیر روان دی د تصنیف په دې فن کې کړي خو دا مراد ا چی ابن جوزی دې په حکم لګولو کې متصاحل دی علي الحديث بالوضع لهذا انتقدوه والعلماء دیو چې نو علماء دې څه انتقید کړي هې دې دی وتعقبوه ود دغرف کړي څه شي په خبره و نه دې په خبره یو ازې نشتا دوی ملوالی المسنوعه فی الحدیث الموضوعه د امام سیوتی رحم الله کتاب ده او دا اختصار ده د کتاب دے ابن جوزی هغه مختصر کړه و تعقیب علیہ او باقیه تفسیره سید وازی عادتن پدې کې زیاتی خبرم شته چې ندي ذکر کړی هغه ابن جوزي رحمه الله درم تنزیه الشریعه تنزیه الشریعه المرفوعه عن الاحاديث الشنیعه الموضوعه فاقول ده شریعت المرفوعه ده احاديث شنیعه او موضوعه دے ابن عراق الکرنانی دا کتاب وی تلخیص لسابقی ہی دا ددوار و بخیروں کتاب انو تلخیص تے وَهُوَ کِتَابٌ حَافِلٌ مُحَرَّبٌ مُفیدٌ کتاب جامی دے محضب و مفید دے چې دې احاديث موضوعه ذکر کړي بیا ورپسې ورسولم او ډېر کارونه کړي نو دا کتابونم د عالم او طالب العلم سره ضروري چې دې موضوع روايات په جنه اواس نه داغي خبره خلکو نه کوي اته دروغ خبرونه د پیغمبر خبرې جوړې کړي هو ایو مخکي بس ته او بابا له زې متروک نه وي ان شاء